بسم الله يوم الاثنين. فاشهدنا بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِ إلا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن إلهنا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسل الله إلى بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة صل اللهم عليه وعلى أله الطيبين القادرين وأصحابه الكرام الهدى المهتدين وشلنا تسليمك كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أي منها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء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 ولاتكون كل الذيين نس الله فأنسهنفسوسَهم وولائك هم فاسك أم بعد فإن أفط الكلاام كتاب الله وَخير هذه هذه محمد ص الله عليه وَوس وشرر الأمور محدساتُها وَكل محدسة ببد وَكل بذ بللا ثم أما بعد Periode prije objave čestnog Kur'ana, prije slanja Mohameda s.a.v. kao posljednjeg vjerovjesnika naziva džahilijetom. S toga je islam i džahilijet nešto što, što je suklotno jedno drugom. I ovaj period prije islama zave se džahilijetom periodom neznanja, tame i mraka, periodom totalne zavude, periodom jahilijeta. A onda dolazi period svjetla i upute, period Islama. I ova prva generacija, ashaba ridvanullahi aleyhim ajmein, koja je prihvatila Islama i slijedila Rasula sallallahu aleyhi ve sellem, je dobro poznavala taj jahilijet. I dobro se od njega čuvala. I shvatali su da je prihlatanju Islama u stvari ostavljanje tog džahilijeta. I okretanje leđa tom džahilijetu. I odricanja tog džahilijeta. To je kod njih značilo prihlatiti Islam. Znači odreći se džahilijeta. Zato Umar radijallahu anhu kako se prednose od njega da je rekao je rekao da će nestajati Islama Halka po halka, čvor po čvor, kako kad dođu u islamu i odrastu u islamu ljudi koji ne poznaju džahilijet. Koji ne poznaju džahilijet. Tako će nestati islama halko po halku. Jer će ljudi vrastiti se tog džahilijeta, a neće osjetiti da je to taj džahilijet kojeg treba da se odreknu. Mi danas nismo u takvoj situaciji da ponavljamo ove stvari i ove rečenice za ondavom nego na osnovu onoga što je Umar radijallahu anhu rekao, možemo reći danas, da oni koji sebe smatraju muslimanima trebaju da se vrate i da nauče kakav je to izgledao prvi džahirijez. Da bi shvatili gdje su oni i da onda napravi poređenje svog stanja sa islamom. I ono je za da danas muslimana šta? Da nauči taj prvi džahirijez. I zato su djela Tauhida i djela Akide učenja se počinjali sa čim? Sa analizom stanja tog džahilijeta. I zato počinju sa poglavnjima gdje govore o širku u kojem su živjeli Aravi posebno kurešije prije pojave Muhammada sallallaha a.sallam i prije početka objave Kur'ana. Zato danas muslimani imaju istu tu obavest trebaju da se vrate i da nauče taj prvi džahilijet. Šta je to bio prvi džahilijet? Zašto? Zato što žive u džahilijetu, a mislije da su na islamu. I kako će se toga odreći kad mislije da je to ispravno? A u stvari, mnoge stvari koje im se dogazaju i mnoga razmišljanja koja su kod njih i mnoga ponašanja su u stvari od ponašanja džahilijeta. Zato je šeho l'islamu Mohamed ibn al-duleha pjeo i napisao mesajel džahelije. Džahelijeska pitanja. I nabrojao preko 120 džahelijeskih pitanja. Uzelao pomoć neka od ti pitanja ćemo spomenuti koja su upečetljiva i drastučna. Švakako najveće džahelijesko pitanje je širk. Nakon tog širka i uzrok tog širka i ustrajavanja na širku je džahelijesko pitanje sklijepo, slijedjenje Predvodnih generacija. Taklit. Sklije posljeđenje predvodnih generacija. U islamu ima svjeđenje koje je pohovalno i ima ovaj taklit koji je ponuđen, pokuđen. Pohvalno svjeđenje i svjeđenje i koji govore sa tako Nije svako svjeđenje pokuđen. Ali pokuđeno svjeđenje predvodnih generacija. I ovo je veliko džemijensko pitanje bez obzira koliko se nekome Zašto kaže uzvišeni Subhanahu ve taala, وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اغانا على امه وان على اثارهم مقتدون. Kako mi nismo poslali ni u jedno selo? Znači nikad U, u selo nikada prije tebe nekog opominjača, vjerovjesnika ili tako, nekoga da opominje, a da raskosni, raskošnisi u tom selu nisu rekli mi smo našli svoje očeve na odredjenom putu i mi nji, za njihovim stopama idemo. Zašto ovo veliko džahirijsko pitanje treba naučiti? Zato što ne možeš očekivati. Ako Allah subhanahu ta'ara tako kaže da nije jedan došao nezir Da opominjaš, da opominje, a da to nisu rekli, nemoj čekiva da ništa, šta očepkeš da tebi nešto drugo kažu. Znači i ti sad kad dođeš da opominješ, čekaj i obalazno te čeka da ti to kažu. Šta da ti kažu, mi slijedimo, mi smo našli svoje očeve, nanećemo i mi njihovim stopama idemo. Mi ih u tome slijedimo. Allah subhanahu wa ta'ala takvo slijedljenje kudi nam u brojnim ajacima. وإذا قيل لهم اتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا يكذبوا بيرشنو تييتونو ش الله بيابيو يكانو مي سيديو نات بيتشو تييتونو انا چنو سمو ناشل سويه اوچرك taka odgul واذا لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول كذبوا بيرشنو توش دونا مش الله بيابيو يرسول صلى الله عليه وسلم دهن يغون A vajte u monaske kako od tebe odvraćaju i kako okriću leđe, neće tu da prihraju. To je džahelijesko pita. Kad se pozove Kur'anu i sunnetu da se leđe okriću i da se odvraće od toga. To je veliko džahelijesko pitanje. A Allah subhanahu nije nam naredio da slijedimo išta drugo osim onoga što nam je on objavio. Ni očeve ni djezove ni velikana, ni istorijske ličnosti, nikoga, nego i tebi u ma uzvila ilijeku merabdiku slijedite ono što vam se objavljuje od vašeg gospodara, varate tebi u min dunihi eulija i nikakve eulijaha mimo njega nemojte slijediti nikakve eulijaha mimo toga, mimo toga što vam se objavljuje, nemojte slijediti, nikakve zaštitnike mimo toga što vam se objavljuje nemojte uzimat kako vi malo se svijetite, malo razmišljate. I ovo je dokaz da onaj ko bude razmišljio i tražio uputu i tražio istinu, da mu Allah s.a.a. će pokazati tu istinu. I neće ga ostaviti u tavi. Ako je iskren u tome da, da traži istinu, kako vi malo razmišljate. Znači, kad bi razmišljali šta, znali vi da trebate slijetiti ono što vam vaš gospodar objavlja. Drugo veliko džahelijesko pitanje, koji je uzrok velikih naših Velikog broja naših problema. Drugo to džahelijesko pitanja Allah najbolje zna. Ja mislim da, da i vidim ga kao velikim problemom našim danas. Jer se pojavljuje kod mnogih koji za sebe mislije da su daleko od džahelijeta. A to je da dokazuju svoju ispravnost mnoštvom. Mnoštvom. Pa ako je nečega puno, onda je to ispravno. Pa onda kažu, vidiš, mi se svi složili na tome, samo ti nešto tamo pametu ješ i to im dokaz. A to je džahilijetsko pitanje. A to je veliko džahilijetsko pitanje. To je veliko džahilijetsko pitanje. A Allah, sr. h. na mnogo mjesta u Koranu nas uči, šta? Kao što kaže šeht Ulihslan Muhammed Ibn Abdullahad, oni koji su bili na istini u prethodnim generacijama su malo mali broj. Mali je broj onih koji su bili da istinu u predanim generacijama. I mali je broj onih koji će biti na istini i u sljedećim generacijama. Wa in tutiya aktharam fil ardi yudillu ka-sabeerillah. Ako god stuje dio većinu na zemlji odustaje se Allahovog puta. I yettabe'una illa adh Oni samo pretpostavke slijede. Oni se povode za pretpostavkama. Oni samo su idejepretpostavke. Šta su ovo pretpostavke? Ko, ko neke naučne teorije. To su ove te pretpostavke. Oni samo pretpostavke su jedini. Wa inhum illa yakhrusun. Oni i, oni samo na istinu govore. Kakvo je sa većinom? Allah nas naučio da većina nije na istini. Wa in tuqi akthara ma fil ardi yadhllu nas Allah od onih koji vjeruju a Allaha da većina opet njih širsini. Šir, šir, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ إِنَّ رَبَّنَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُشْرِكُ يروي الثعلبي بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما داووا دايروا الله تويذا فتورجو الله ربوبيه دا يالله غسودا ادمنا شيرك دا pored Allaha pored druga tovira da Allah gospoda Ologijat učiniš je. Wa ana aktharun nasan wa law harastu bi Neće većina ljudi vjerovati mak koliko god ti nastojiš. Neće većina ljudi biti mu'mini koliko god se ti trudiš. Ne. Tako Allah ta nas uči. I to je većina. I to nije nikakav dokaz. I onaj ko tako dokazuje šta je kod njega, kod njega se meta jahili On još se nije otarasio i izbukao iz džahelijeta. Njega je poklopio, džahelijet još nije otresuto od sebe. Većina. Aletul sallallahu alaihi wa sallam objašnja u hadisu šta? Doći će poslanik i sa njim, mama skupina, doći će poslanik sa njim jedan čovjek, doći će poslanik sa njim dvojica i doći će neki poslanici, nema nikog sanja. njima. A to gdje je većina. Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava još pravi vjerovjesnik, Nuh alayhi salam. Jer je to bilo blizu, je tako? Ljudi su živjeli na tabuhidu, kako prenace Ibn Abbas radijallahu anhu ma, deset stoljeća. Pa se desio širk, pa došao Nuh alayhi salam, pa ih poziva, ostavte se to širka, nisu ove generacije od Adama alayhi salam do vas tako uvjerovali. Klonite se ti božanstava koje obožavate, pa šta je se desilo? povjerovali mu svi lako im to objasnio nije. Wana amanaahu illa qalil. Inje mu povjerovalo samim sa noham osim vrlo malo. Koliko to malo stali na jednu vanč. Svi stav na vanč. Uz hayvane, prve životinje koje su na to na tu vanč. Zato što ih ulistam Muhammad ibn al-Lahab kaže na istinicu, malo je na istini bilo prije, i malo će ih vidjeti koski. I to je dakle op, da, pokazatelj i objestinjenje hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže veda islam variba o garibe, se je udu gariban kjema veda. Objestinjava se riječ Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da je počeo Islam na pojedincima počeo kao čudan, kao na, na, osamljen islam i završit će se tako. Na pojedincima na, bit će čudan, stran, islam će biti stran i danas je islam stran kod onih koji sebe smatraju muslimanima. Islam je danas strana, među onima koji sebe smatraju muslimanima. Zašto? Zato što se ne poznaju, ne poznaju se džahelijet. I ljudi žive u džahelijetu i nazivaju to islamom. Ljudi žive u džahelijetu, a nazivaju to i mislije da je to islam. Sljedeće veliko džahelijetsko pitanje koje je također danas prisutno veoma prisutno jeste da ljudi dokazuju istinu time što su nešto prihvatili oni koji su pametni među njima ili ugla je među njima ili bogati među njima ili oni u čijih rukama je vlast među njima pa što prihvati taj tvoj društva koji koji je mu je Allah kojeg je Allah tanzala ispravio da kažemo mu iskušao nečim ili ugledom ili imetkom ili oštro i inteligencijom ili влашћу a to oni private to je kod ljudi istina. I zatim se povodi. Što oni na private to ljude odbacuju isto tako, povodi se za I to je veliko džeheditsko pitanje, koje je pogodilo priznać se mnogo ljudi. Na ono. I od ovog se spasio samo onaj rijeti kome sa Allahovom ta'ala da ne gleda tako. Da ne gleda tako. A Allah subhanahu wa da to nije mięso. ولا قد مكنناهم فيما امكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصار من القلوب فما اغنى عنهم سمعه ولا بصاره وما ولا جلو وما ولا افئدتهم شيئا اذ كانوا يدحدون بايات الله وحاق بهم به يستهزئون مين اسمين I dali smo im i vid i sluh i razum srca, razumijevanje pa im ništa nije koristio ni njihov vid, ni njihov sluh ni njihov razum koji su i dali ništa im nije koristio, zašto? Zato što su poricali Allahove ajete i onda je stiglo sa svih strana ono čemu su se smijali i čem, sa čim su se? i smijava to je upravo to što Sa su se ismijavali? Tako da Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava šta? Da nije mjerilo da ono što prihvate oni koji, koji je Allah subhanahu wa ta'ala udario razumom, da im inteligenciju i razumijevanje, da je to istina. Židovima je Allah subhanahu wa ta'ala dao mnogo odrazumijevanja, je li tako? I podučio ih znakovima poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Alladina ateinahumul kitabe ja'rifunehu kema ja'rifune abna'ahum oni Onima kojima smo, kojima smo dali knjigu znaju ga kao što poznaju svoje sinove. Koga? Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. I prijetili su Eusu i Hazrežu arabskim plemenima u Medini prijetili su čine Doći će sad. Treba da se pojavi poslanik, rasul, Allahu vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam i mi ćemo se sa njim boriti protiv vas. Sve ćemo vas rastirati. Allah samo tajno objavljuje. Objavljuje: "I oni su prije toga očekivali pobjedu nad kafirima. Ma, možda se ne raspitaju, tako. kad جاءهم ما عرفوا, ono što poznaju kafarubi. Za nevjerovali su u njega. Pa vidite ovaj ajet. Židovi koji čekaju poslanika. Čekaju Rasulallahu sallallahu alejhi. Da se pojavi Znaju njegov opis i vrijeme od prilike su predpostavljali da ih se približilo. I čekaju ga, samo da se pojavi pa da se sa njim bore da pobjede. I šta se dešava? A ovi drugi koji žive pored njih u totalnom neznanju i širku, daleko od bilo kakve objavi i knjige, šta se dešava? Kad dolazi poslanik sallaha, r.s.v., Logično bio tako mir, tako razmišljamo. Bilo da ovi koji već imaju pojma otrme, znaju njegove znakove, očekuju ga da ga oni prihvati, jel tako? A ovi koji nemaju pojma otrme, niti očekuju, niti im je svoj na kraj pameti, ograzu u svom širku, u svojoj tam i neznanju. Nije zaočekivati, o tako, da ga oni prihvataju i da ga oni potreću. Nikako nije zaočekivati, jel tako? Allah, subhanahu wa ta'ala, je učinio ovu ajatom. Dovi koji znaju okrenu eta iza ne vjeruju pored svog znanja a dovi koji su bili u totalnoj sami ga podrže i stanovi za njega i da Allah subhanahu wa taala yih ucini njegovima saravima na koje mi za koje dovijemo Allahu milost i Allahovo zadovoljstvo od ovih dana ridanula jari vezme Dakle ovo je ayet Ibrana šta da nije to dokaz za čim se ljudi okreću. To su pisanja džahilijeta. I ova pitanja džahilijeta, nemojte misliti da dolaze samo iz usta oni koje mi onako često smatramo džahilijem. Dolaze iz usta oni koje mi često smatramo i obrazovanim i, i čak da imaju šarijaskog znanja dosta i tako da. I iz njihovih usta. I ovo sa većinom i ovo po do gledaj. I da tako vagaju miru i istinu. I da gledaju šta još, gdje je snaga, u čijih rukama je vlas. Allah, subhanahu wa ta'ala, nas podučava da je uništio onih prije, koji su bili snažni i vjerovali da su snažni. Al nisu bili na istini, džaba, što su bili snažni. Fa emma samude, fa emma adum, fa fil arba. Beda il harba. A što se tiče aada, uzoholili su se na zemni, veznik kako tra. I ta su govorili: "Wa ta'alu man ashadu minna kovah. I govorili su: "Ko od nas snažniji? Ko jači od nas?" Pa se silnici razmeću svojim snagom i ljudi iz toga što ih vide snažnim sprijede. I to je pitanje jahilijeta. Evanam yarau anallaha alladhi khalaqahum huwa ashadu minhum quwwah. Zernavidu da je Allah koji ih je stvorio jači od njih i snažniji i oni su poritali naše ahet dakle sve su ovo jahilijetka pitanja pitanja jahilijeta molim Allah da nas sačuva od svakog jahilijeta molim Allah da nas poduči jahilijetu da bi ga se klonu i molim Allah da svatimo ovu veliku istinu koju mnogi ne svataju a to je Da prihlasanje islama znači ostavljanje džahilijeta. Zašto ovo naglašavam? Zato što mnogi ljudi mislije da su toliko pametni da treba oni sad da spoje džahilijet i islam. Evo mi ćemo se prihlasiti islama, a još možemo i džahilijet uz to zajedno goniti. Pa ćemo biti u trendu i modi i opet muslimani. E, to je to džahilijetsko pitanje koje se mora naučiti i svatiti da privatanje islama znači ostavljanje i odricanje od džahilijeta. A pri nama ima tih natruna džahilijeta molim Allah da nas odpove očisti. Molim Allah da nas uputi na pravi put i učesti na pravom putu. Molim Allah da nas ده انا بقعي истину и дат наге да ви ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروها ايها المؤمنون انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا دعاء إلا على الظالمين As-salatu wa s-salam ala ashrafi محمد anbiya i wal-mursaleen Muhammed ibn abdillahi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atasnima katira Dragha moja vraj Allah subhanahu wa ta'ala je svaku generaciju Islama od poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao i I ova generacija ima svoje iskušenja, brojna iskušenje. A iskušana je brojnim džahilijerskim pitanjima. I prezvodne generacije isto u stvari kojom su mi iskušani je bila iskušana. I prezvodne generacije od Muhammada s.a.v. od Açhava r.a. na ovom su time iskušavane. Ali kako vrijeme odlišće ta iskušenja su sve veće. I veće je gobimu. I danas posebno veliko iskušenje on baš ima učem u jednom džehivijetskom pitanju, šta da slijedi pokvareni učenjake? Načisto zli učenjake i neuke i neuke pogožnjake. To se danas dešava. U velikom je posebno je ovo teško iskušenje za ljude Za, za da, da se ljudi slije po povode za nečijim zvanjima izgledom i tako da a se stvari navagaju na Kur'anu i Sunnetu i dokazima kad kažem učenjatima koji su pokvarani Allah s.a. nas je podučio tome podučio nas kroz Benu Isra'il i kaže ja yuhel ladina amanu inne kathira min al ahabari wal ruhbani la yeakoluna mualan nasi bil baqih i yasuddun an sabilillah Zaista mnogi vjernici, zaista mnogi učenjaci, ahbar učenjaci židovski, va i pobožnjaci kršćanski, znači jahile, ali su pobožnjaci, je tako. Ibadete povatan. Mnogi židovski učenjaci i kršćanski pobožnjaci, to su dvije kategorije ljudi koji Šta? Židovski pokvareni učenjaci i pobožnjaci, dvije kategorije ljudi koji nanose veliku šteću ovom ummetu. I štetni su bili i benu i i zato nam ova stanova tala o govori. Šta rade? Jedu i metke ljudi bezpravno i kad to rade šta je obavezno slijedi tog poslije toga? Ako jedu tuđi i metak bespravno, šta će onda uraditi? I odvrat će od Allahovog puta. Zašto? jer budu navraćali na Allahov put prestačet da jedu tuđe i medke bez prava moraj z toga odreć a oni se naviklu a oni se naviklu veliko jahilietsko pitan zato Allah subhanahu za njih kaže ištelau bi ajati Allahi semenan karije ištelau bi ajati Allahi semenan karije prodaju Allahove ajate za ono što malo vrijedi za malo cijem I šta je obavezna posljedica kad to urade? Kad prodaju Allahove ajete za malu tijenu, sa sadduan se bili. I onda pa odbraćaju od Allahov puta. Ovo dolazi kao obavezna i dužna posljedica. Kogod ovo uradi prvo, šta? Proda Allahove ajete za ono što malo urijedi, obavezno posljed toga šta? Da bi na tome ustrajao i opravdao to što je uradio, mora odbraćati od Allahov puta. I ovo se danas često događa i puno se dogaza da imamo učene ljude koji žele da udovolje svojim strastima da bi se to desilo i da bi udovoljili svojim strastima kaže Ibn Uqayim mora slagat na Allaha da bi udovoljio svojim strastima mora malo izokrenuti i prilagoditi i tako se to dogaza Događa se i najveći dokaz u našim vremenom i našim okolnostima vi ćete prepoznat da je došao čovjek iz Medine, studirao šerijac, došao u Sarajevo i onda uzeo tamo dedu da od njega uči Allahovu vjeru i da njega slijedi. Dedo nepismeno. I još je o tom dedu pjesnicu, veliku ispjevu. Slijede je nepismene, dakle slijede neuke pobožnjaki i slijede učeniaci koji nisu iskreni u povodu Allaha subhanahu wa ta'ala molimo vas hano da nas od svega ovog očito ali je očito da ni dakle postoje problemi svi ovi prisutni među nama i i ovi problemi koji postoje da je uzrok veliki uzrok tome Upravo ova neka džahelijeska pitanja, ja nisam imao namjeru znači da ih nabrojim sve, njih mnogo ima. Molim Allah, da da da ovo što sam odabro, da u tome bude i za nas. I molim Allah, da nam tad ne, da se prihvatimo Islama, a da se odreknemo džahelijet. Molim Allah, da, da nas uputi na pravi put. Molim Allah, da, da pomogne našu braću mu džahide koji se bore na Allahov putu da ujedini njihove safove da obrza svoju pomoć i pobjed molim Allah da nas počasti time da budemo od onih koji će se boriti na Allahovom putu i svojim životima i mjecima uzdizati da i da i da da nas učini od najboljih skupina koji su najdobranije kod njega a to su oni koji slijede istinu i koji se bore za to Oni koji uče i traže i najodabranija kategorija kod Allaha s.a. ljudi su učenjaci i muđahid. Molim Allaha s.a. da nas učini od ove dvije kategorije. Molim Allaha s.a. da nas upotrivi za svaki hajr. Molim Allaha s.a. da učvrsti naša srca. Molim Allaha s.a. da obasbe naša srca harabrošću i nepokolebljivošću. Molim Allah s.a. da u naša srca usadi i razboritost. Da nas sačuva od pogrešnih postupaka. Da nam pokaže Allah s.a. istinu. Da nas poduči istinskom znanju. Da nas učurasti da to slijedimo i da tako radimo kako nas poduči. Da nam pokaže batil i da nam dadne snage i hrabnosti. Da se tog batila odreknem i da ga se konim. Molim Allah s.a. da nas usmili. Da nas u dževennet uvede i spasi od Volim Allah subhanahu ta'ala da izliječi naše bolesne. Volim Allah subhanahu ta'ala da izliječi naše bolesne, da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da oženi naše, ne i naše, naše, ne povda se. Volim Allah ta'ala da nam grijehe, oprosti, sramote, sakrijeći. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uči njegovim iskrenim robovima, u vešidima koji će na telhidu i na najboljim dijelima, praseliti ifrada Allah subhanahu wa ta'ala vrst shirkada uči onim Allah subhanahu wa ta'ala tanas u jannetu vrst spasiu jahneva i poslena zove alhamdulillahi vrbila alamil wa